Basquetour Turismaren Euskal agentziak bultzatu du Euskadi gastronomika ekinimena. El da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gastronomia zagutsera emaitea. Horretarako eskualdeka banatuko dira, bakoitzean produktu klubak izenekoak sortuz, eskaintza anitzarekin. Estatua, Ardandegiak, Sagardotegiak, Erretegiak edo ta Gotzoki dendak. Bidasoa eskualdean esarri da Bidasoa Bizirik Agentziaren laguntzarekin. Ondarribiko udaleko hau zape den Juan Mari Altunak azpimarratu du sektore publiko eta pribatuen arteko elkarlanaren garrantzia. Ikontutan eukik beresitasun badugulat, dugula, bai, gure, gure baliaran e, ditugun establezimento mota hor, restaurantetik, tabernatatik, eta nik uste dut azken finean turismo mota bat bihurtu, gure berezitasun da, e, ezaugarri bada, eta turismo mota bat bihurtu da ere bai, eta nik uste dut hori indartzen jarraitu behar dugula, eta horretarako eragile batzu ditugu, eragile pribatuak gu publikotik bultzatu behar dugu, eta gero e, eguneroko lana berai ejartzen dute Etablеzimentu taberna restaurante erretigi guti hauek kalitatezko produktu ta zerbitzu bat emateko. Irunen aurkitzen den Ola Sagardotegian burutu zen aurkezpena eskualdean Euskadi Gastronomika Ziginoan sartu den hogeita mazazpi guneetako bat baita hau. Iñaki Bengoetxea Sagardotegiko jabeari galdegin diogu zertan laguntzen duen honelako ekimenetan parte hartzeak. Elkarlan en es dugunaginez, e, sagardoari buruz, gure jakiak eta gure erariak batez ere gure sagar egteko sagardoak. Eta hori dena jendeari jainazi eta elkarlan batin zabaltzen bat dugu ba, jendeak zenmata gehiio jakin ba, gehiio disfrutatuko du eta gehi bisiteteko aritu. Gu Eiten ustez baddaki gu pixke bat edo desente baino gero saltzen jakimar da. Bigarren hori da garrantzitsena ekonomikoki gehienna latzen duna eta hori saiatu ordugu egiten. Azken hilatetan, bilkura handan aburutu dituzte leku ezberdinetan, Bartzelonan esaterako, bidasoa gastronomika, ekimena aurkeztu eta elkarlan ezberdinak sortzeko.